Ana Karenina, Pista 36 Capitolul 4 După ce se întâlni cu Vronski în ușa casei sale, Alexei Alexandrovici se duse, după cum își propusese, la opera italiană. Stătu două acte și văzu pe toți aceia de care avea nevoie. Întors acasă, el se uită cu luarea aminte la cuier și observând că mantaua militară nu mai era acolo, ca de obicei în birou Dar împotriva obiceiului care nu se culcă Ci se plimbă încoace și încolo prin odaie Până la trei noaptea Mânia împotriva soției sale Care nu respectase buna cuvință Și singura condiție pe care I-o pusese el Aceea de a nu-și primi amantul acasă Îl frământa Ana nu respectase cerința lui Trebuia deci să o pedepsească Să pune în execuție hotărârea cu care o amenințase De a da divorț și de-a-i lua copilul. Cunoștea toate greutățile legate de această chestiune, dar era hotărât să se țină de cuvânt, să-și îndeplinească amenințarea. Contesa Lidia Ivanovna îi dăduse a înțelege că aceasta ar fi soluția cea mai bună. În vremea din urmă, practica divorțurilor se perfecționase în atât încât Alexei Alexandrovici întrevedea putința de a birui greutățile de formă. Afară de aceasta, cum o nenorocire nu vine niciodată singură, chestiunea organizării celor străini de neam și aceea a irigării ogoarelor din gubernia Zaraiscaia îi pricinuiseră neplăcerea atât de mar la serviciu, încât Karenin se afla în ultimul timp într-o stare de extremă enervare. Nu dormi toată noaptea și mânia lui, sporind într-o progresie uriașă, ajunse spre dimineață la limită. Se îmbrăcă în grabă și de îndată ce află că Ana se sculase, intră la dânsa vrând parcă s-ar spune se i ducă cupa plină de mânie, de teamă să nu se reverse peste margini și să nu-și piardă odată cu mânia și energia necesară explicației cu soția sa. Ana, care credea că-și cunoaște așa de bine bărbatul, rămase uimită de înfățișarea lui când intră la ea. Fruntea îi era încruntată și ochii săi posomorâți se uitau înainte, ferindu-se de privirea ei. Avea gura strânsă cu tărie și cu dispreț. Mersul și mișcările sale trădau o hotărâre pe care ea nu i-o văzuse niciodată. Alexei Alexandrovici se duse de-a dreptul la biroul ei, fără să-i dea bună ziua, luă cheile și deschise sertarul. Ce vrei?" striga Ana. Scrisurile amantului dumitale!" răspunse Karenin. Nu sunt aici!" zise ea închizând sertarul. După acest gest, Karenin înțelese că ghicise. Dându-i cu brutalitate mâna înlături, Alexei Alexandrovici apucă repede o servietă în care știa că Ana își hârtiile cele mai importante. Ea a vrut să-i smulgă servieta, dar El o la o parte. Stai jos! Am să-ți vorbesc!" Începu Karenin, punându-și servieta sub soară și strângându-o atât de tare, cu cotul, încât umărul îi se ridică în sus. Ana îl privea în tăcere, cu mirare și teamă. Nu ți-am spus că nu îngădui să-ți primești amantul acasă? Trebuia să-l văd ca... Se opri neștiind ce să născocească. Nu vreau să intru în amănuntele pentru care o femeie are nevoie să-și vadă amantul. Ana izbucni. Am vrut numai... Numai... Brutalitatea lui o enervă și-i deduc curaj. Nu vezi cât e de ușor pentru dumneata să mă jignești? Poți să jignești un om cinstit și o femeie cinstită. Dar să spui unui hoț că e hoț, asta nu e decât la constatation de fe, constatarea unui fapt. N-am cunoscut până acum la dumneata această trăsătură nouă de cruzime. Dumneata numești cruzime faptul că un bărbat dă soției sale libertate și pavăza unui nume cinstit, cu singura condiție să respecte bună cuviință, asta e cruzime? Ba e mai rău decât cruzime? E o ticăloșie, dacă vrei să știi?" strigă Ana cu o răbufnire de răutate și, sculându-se, vrut să plece. Nu!" răcnică care cu glasul sopițigăiat, țigăiat, care se ridica acum cu o notă mai sus decât de obicei. Ei apuca atât de puternic mâna în degetele lui mari, încât îi rămase la închetură urma roșii a brățării pe care o strânsese. O așeză cu sila la loc. E o ticăloșie? Dacă vrei să întrebuințezi acest cuvânt?" E o ticăloșie să-ți lepezi bărbatul și copilul pentru un amant și să mănânci pâinea soțului. Ana lăsă capul în jos. Nu numai că nu repetă ceea ce-i spusese ieri amantului, și anume că el îi e soț, iar bărbatul său e un om de prisos, dar nici nu se gândi la asta. Simțea toată dreptatea cuvintelor sale și spuse numai atât. Nu pot să judeci situația mea mai aspru decât o condamn eu însămi. Dar de ce îmi spui toate astea?" De ce ți le spun?" De ce?" Adăugă el tot atât de mânios. Ca să știi că, întrucât nu mi-ai respectat hotărârea în ce privește păstrarea bunei cuvințe, am să iau măsuri ca să pun capăt acestei situații." În curând, în curând doare să se sfârșească și așa," zise Ana. La gândul unei morți apropiate, dorită de ea acum, o podidiră iarăși lacrimile. Are să se sfârșească mai repede decât ai plănuit cu amantul dumitale. Voi nu vrei decât să vă satisfaceți pofta animalică. Alexia Alexandrovici, nu fac apel la mărinimia nimia dumitale, dar nu se cade să lovești pe cel căzut. Da, nu te gândești decât la dumneata, dar de suferințele omului care ți-a fost soț nu vrei să știi. Nici nu-ți pasă că i-ai distrus viața, că el a, sufe... a suferit. Vorbea așa de repede încât se bâlbâia și nu izbuti să rostească acest cuvânt. Rosti în cele din urmă sufelit. Anei îi venea să râdă și se rușină numai decât că găsise ceva de râs într-un astfel de moment. Pentru prima oară, iar înțelese, se transpuse în sufletul lui și îi se făcu miră de dânsul. Dar ce putea să spună sau să facă? Își lăsă capul în pământ și tăcu. Tăcu și el câteva clipe. Începu apoi să vorbească rece, cu glas mai puțin pițicăiat, accentuând cuvintele alese la întâmplare, care nu aveau nicio semnătate deosebită. Am venit să-ți spun," începu care în Ana îl privea. Mi s-a părut," se gândia, amintindu-și expresia feței sale când se încurcase pronunțând sufelit. Oare poate simți ceva un om cu atât de spălăciți, cu calmul ăsta suveran?" Eu nu pot schimba nimic," șopti Ana. Am venit să spun că mâine plec la Moscova și că nu mă mai întorc în casa asta. Ai să afli hotărârea mea de la avocatul căruia am să încredințez chestiunea divorțului. Copilul are să stea la sora mea," îi spuse el, amintindu-și cu sforțare ceea ce vroise să-i spună despre copil. Mie pe serioja numai ca să mă chinuiești," zise ea privindul l pe subsprâncene. Nu-l iubești?" Lasă-mi-l pe serioja." Da, mi-am pierdut până și iubirea pentru fiul meu, fiindcă dezgustul față de dumneata se revarsă și asupra lui. Totuși am să ți-l iau. Adio." Karenin vrut să plece, dar de data asta Ana îl reținut. Alexei Alexandrovici, lasă-mi-l pe serioja." Șopti Ana încă o dată. Altceva nu mai am ce să-ți spun." lasă mi pe serioșa până la... Am să nasc în curând. lasă mi -l. Alexei Alexandrovici se aprinse la față și smulgându-și mâna din mâna ei, tăcut din odaie. Capitolul 5 Când intră Alexei Alexandrovici, sala de așteptare a vestitului avocat din Petersburg era plină. Trei doamne, una bătrână, Alta tânără și o negustoreasă, precum și trei domni. Un bancher neamț cu inel în deget, un negustor cu barbă și un slujbaș mânios, în uniformă și cu o cruce la gât, așteptau probabil de mult. Doi secretari scriau la birouri, scârțând din penițe. Garniturile de birou, Alexei Alexandrovici era mare amator de asemenea lucruri, erau deosebit de frumoase și Karenin nu se putu împiedica să le admire fără să se ridice și închizându-și pe jumătate ochii, unul dintre secretari întrebă rău dispus pe Alexei Alexandrovici. Ce doriți?" Am treabă cu domnul avocat." Domnul avocat e ocupat." răspunse scurt secretarul, arătând cu tocul la cei ce așteptau și continuă să scrie mai departe. N-ar putea să-și facă timp?" întreba Alexei Alexandrovici. N-are timp liber, tot timpul e ocupat." Vă rog să așteptați. Fiți bun și dați-i cartea mea de vizită. Arosti cu demnitate, Alexei Alexandrovici, văzându-se nevoit să-și descopere identitatea. Secretarul luă cartea de vizită și, aruncând asupra ei o privire nemulțumită, ieși din cameră. În principiu, Alexei Alexandrovici era un partizan al justiției publice. Nu aproba însă în totul unele amănunte cu privire la aplicarea ei la noi, din punctul de vedere al prestigiului serviciilor superioare. Le critica însă numai în măsura în care își îngăduia el să critique o instituție sancționată de puterea de sus. Toată viața și-o petrecuse în activitatea administrativă. De aceea, când nu aproba ceva, dezaprobarea lui era atenuată prin faptul că el înțelegea că greșelile sunt lucruri firești și cu putință de îndreptare în orice chestiune. La noile instituții judecătorești, Karenin critica locul de seamă acordat corpului avocaților. Nu avusese însă până acum de a face cu avocații, și de aceea critica lui era pur teoretică. Acum însă, părerea lui era întărită prin neplăcuta impresie pe care o încercase în sala de așteptare a avocatului. Vine numai decât, anunță secretarul. Într-adevăr, peste două minute, se iviră în ușă silueta deșirată a unui jurist bătrân care abusese o consfătuire cu avocatul și, în urmă, avocatul însuși. Avocatul era un bărbat mărunt, îndesat și chel, cu barba neagră roșcată, sprâncene stufoase, blonde și cu fruntea bombată. Era gătit ca un mire, de la cravată și lanțul dublu, până la ghetele de lac. Avea o figură deșteaptă de mușic și îmbrăcămintea lui de filfizon era de prost gust. Poftiți, se înclina avocatul către Alexei Alexandrovici și posomorât, îl lăsă pe care nim să treacă înainte Apoi închise ușa după dânsul Nu doriți să luați loc aici? Arătă un fotoliu lângă biroul încărcat de hârtii Iar el însuși se așeze solemn în fotoliul său Frecându-și mâinile mici, cu degete scurte Acoperite de pere albicioș, Și aplecându-și capul într-o parte Dar abia se așezase Când o molie cu în zbor pe deasupra biroului Avocatul cu o rebeziciune neașteptată desfăcut mâinile, prin molia Și-și relua atitudinea de la început Înainte de a începe să vă vorbesc Despre chestiunea mea Zise Alexei Alexandrovici Urmărind mirat cu ochii mișcarea avocatului Vreau să vă atrag atenția Că problema despre care am să vă vorbesc Trebuie să rămână secretă Un zâmbet abia schițat în fioră Mustățile roșcate, plăștite Ale avocatului N-aș fi putut să fiu avocat dacă n-aș fi fost în stare să păstrez secretele ce mi se încredințează. Dar dacă doriți o confirmare..." Alexei Alexandrovici îl privi drept în față și văzu că ochii săi cenușii și inteligenți râdeau, cunoscând parcă totul. Mă cunoașteți?" urma Alexei Alexandrovici. Vă cunosc și știu ca orice rus, avocatul prinse încă o molie, și activitatea domniei voastre... Atât de folositoare," răspunse avocatul înclinându-se. Alexei Alexandrovici oftă, adunându-și puterile. Apoi urmă, odată hotărât, cu vocea pițigăiată fără sfială, fără opriri și accentuând unele cuvinte. Am nenorocirea," început Alexei Alexandrovici, să fiu un soț înșelat și doresc să rup legal raporturile cu soția mea, adică să mă despart în așa fel ca copilul să nu rămână cu mama." Ochii cenușii ai avocatului se sileau să nu râdă, dar jucau viorați de o bucurie nestăpânită. Alexei Alexandrovici observă la dânsul nu numai satisfacția omului care pune mâna pe un proces mănos, ci și un triumf și o încântare. În ochii săi scăpăra o strălucire asemănătoare cu scânteiera sinistră, pe care o surprinsese și în ochii soției sale. Doriți concursul meu pentru obținerea divorțului? Exact! Dar trebuie să vă previn cu riscul de a abuza de atenția domniei voastre, că am venit să vă consult numai în prealabil. Doresc să divorțez, însă mai înainte de toate, este important pentru mine să știu sub ce formă este cu putință divorțul. Și s-ar putea ca în cazul când formele n-ar coincide cu cerințele mele, să renunț la un demers legal. Așa e întotdeauna, zise avocatul. Acest lucru e oricând în căderea domniei voastre. Avocatul plecă ochii spre picioarele lui Alexei Alexandrovici, simțind că și-ar putea jigni clientul prin expresia lui de nedomolită bucurie. Se uită la o molie care trecu pe sub nasul clientului. Mâna îi tresări, Nu prinse însă din considerație pentru situația lui Alexei Alexandrovici. Deși în linii generale îmi sunt cunoscute legile noastre referitoare la această chestiune, adăuga Alexei Alexandrovici, totuși aș vrea să aflu formele în care se rezolvă îndeopște, Practic, asemenea, chestiuni." Doriți, răspunse avocatul, fără să-și ridice ochii, însușindu-și cu plăcere tonul clientului, să vă arăt căile cu ajutorul cărora dorința domniei voastre ar putea fi îndeplinită." Văzând că Alexei Alexandrovici înclină capul în semn de aprobare, avocatul urmă privindu-i din când în când fața care se acoperise de pete roșii. După legile noastre, Începu avocatul cu o ușoară nuanță de dezaprobare la adresa legilor noastre. Divorțul este posibil, după cum știți, în următoarele cazuri. Așteaptă, se a el secretarului care vă capul pe ușă. Se ridică totuși, îi spuse câteva cuvinte și se așeză din nou. În următoarele cazuri. Defectele fizice ale soților, dispariția fără urmă, timp de cinci ani, adăugă el, îndoindu un deget scurt acoperit cu păr, apoi adulterul rosti acest cuvânt cu o vădită plăcere. Subîmpărțirile sunt următoarele. Avocatul continuă să-și îndoaie degetele gurațe, deși cazurile și subîmpărțirile, evident, nu puteau fi clasificate împreună. Defectele fizice ale bărbatului sau ale soției, după aceea adulterul din partea bărbatului sau a soției. Întrucât înduise toate degetele, el le dezdoi și continuă Acesta e punctul de vedere teoretic Presupun că mi-ați făcut onoarea de a vă fi adresat mie ca să vă indic cu o aplicare practică De aceea, având în vedere antecedentele, trebuie să vă comunic că toate cazurile de divorț se reduc la următoarele Defecte fizice nu există, după cât înțeleg, nici dispariție Alexei Alexandrovici lăsă capul în jos în semn de încuvințare. Se reduc la următoarele: Adulterul unuia dintre soți și dovedirea vinovăției prin înțelegere reciprocă și în lipsa unei astfel de înțelegeri, prin dovedirea necredinței. Trebuie să vă spun că ultimul caz se întâlnește rar în practică, zise avocatul și aruncând pe furiș o privire lui Alexei Alexandrovici, tăcu, întocmai ca un vânzător de pistoale care așteaptă ca clientul să-și revolverul după ce i-a descris avantajele a două sisteme diferite de arme. Dar Alexei Alexandrovici tăcea. De aceea, avocatul urmă. Sunt de părere că lucrul cel mai obișnuit, cel mai simplu și cel mai rațional este adulterul prin înțelegere reciprocă. Nu mi-aș fi îngăduit să mă exprim astfel față de un om necultivat, adăugă avocatul, dar îmi închipui că dumneavoastră înțelegeți aceste lucruri. Alexei Alexandrovici era atât de tulburat încât nu înțelese dintr-o dată rațiunea unui adulter prin înțelegere reciprocă și arătă nedumerirea printr-o privire. Avocatul însă îi veni numai decât în ajutor. Oamenii nu mai pot trăi împreună. Iată realitatea. Dacă amândoi sunt de acord în această privință, detaliile și formalitățile nu mai contează. În același timp, asta e soluția cea mai simplă și cea mai sigură. Alexei Alexandrovici înțelesese acum totul, dar considerații de ordin religios îl împiedicau să accepte o asemenea soluție. În cazul de față, soluția asta n-are ce căuta, zise Karenin. O singură soluție e cu putință, dovedirea necredinței confirmate prin scrisorile pe care le am. Auzind de scrisori, avocatul își strânse buzele și scoase un sunet subțirel de compătimire și de dispreț. Vedeți dumneavoastră, începu avocatul. Asemenea, chestiuni se rezolvă, după cum știți, de forurile duhovnicești. Dar părinții protopopi sunt amatori de cele mai mici amănunte în chestiuni de acest fel. Continuă el cu un surs, care arăta o deplină înțelegere a gustului protopopilor. Fără îndoială că scrisorile pot însemna o oarecare confirmare. Dovezile însă trebuie obținute direct, adică de la martori, în genere, dacă îmi veți face onoarea să mă învredniciți cu încrederea domniei voastre, e mai bine să lăsați în seama mea alegerea mijloacelor de care ne vom folosi. Cine urmărește un scop, admite și mijloacele de a-l atinge. Dacă e așa, începu Alexei Alexandrovici, pălind dintr-o dată. Dar în aceeași clipă, avocatul se ridică și se duse din nou la ușă, vorbind secretarului care le întrerupsese. spune că nu suntem la tarabă zise el și se întoarse la Alexei Alexandrovici. În timp ce se înapoia la locul său, avocatul mai prinse pe nesimțite o molie. Ce o să se aleagă din ripsul meu de pe mobilă, la vară?" se gândi el posomorându-se. Așadar, ați spus," zise avocatul. Am să vă comunic hotărârea mea în scris, răspunse Alexei Alexandrovici, ridicându-se și se sprijini de birou. Rămase câtva timp tăcut, apoi adăugă. Prin urmare, din spusele domniei voastre, pot trage concluzia că obținerea divorțului este posibilă. V-aș mai ruga să-mi spuneți și condițiile domniei voastre. E posibil orice dacă îmi dați de plina libertate de acțiune, urma avocatul fără să răspundă la întrebare. Pe când aș putea conta să primesc vești de la domnia voastră? Îl întrebă el în timp ce se apropiau de ușă iar ochii străluceau ca și ghetele de lac. Peste o săptămână și v-aș ruga să fiți buni, am comunicat răspunsul domniei voastre, dacă îmi luați procesul și în ce condiții. Prea bine. Avocatul se înclină respectuos, făcu loc clientului să iasă pe ușă și, rămânând singur, să lăsă în voia bucuriei. Era așa de vesel, încât, împotriva obiceiului său, făcu o reducere cu coanei care se tocmise cu el și încetă de a mai prinde molii, hotărându-l, la urma urmei, să-și îmbrace spre iarnă, mobila cu catifea, ca la sigonim. Capitolul 6 Alexei Alexandrovici câștigase o izbândă strălucită în ședința comisiei de la 17 august, dar urmările acestei victorii îi subminarea poziția la minister. Noua comisie, însărcinată să cerceteze felul de trai al celor străini de neam, pusese constituită și trimisă la fața locului cu o neobișnuită repeziciune și energie, fiind stimulată de Alexei Alexandrovici. Trei luni după aceasta, raportul era întocmit și prezentat. Traiul acestor locuitori fusese cercetat din punct de vedere politic, administrativ, economic, etnografic, material și religios. Toate întrebările primiseră răspunsuri perfect formulate și care nu îngăduiau niciun dubiu, deoarece nu erau opera gândirii umane, mereu supusă greșelilor ci opera activității administrative Răspunsurile rezultau din date oficiale din rapoartele guvernatorilor și ale arhiereilor întemeiate pe referatele autorităților județene și ale protopopilor care se întemeiau la rândul lor pe relatările administrațiilor de plasă și ale preoților parohi. De aceea aceste răspunsuri erau indiscutabile Toate problemele de pildă de ce sunt recolte proaste, de ce se țin locuitorii de credința lor, etc., probleme care nu se dezleagă fără intervenția aparatului de stat și nu pot fi dezlegate de veacuri, căpătară o rezolvare limpede și neîndoioasă. Dezlegarea era în favoarea lui Alexei Alexandrovici, dar Stremov, simțindu-se atins în ultima ședință, adoptă când se primiră rapoartele comisiunii o tactică la care Alexei Alexandrovici nu se așteptase deloc. Atrăgând de partea sa pe câțiva membri din comisie, Stremov trecut dintr-o dată de partea lui Karenin și nu numai că apără cu căldură aplicarea măsurilor propuse de Alexei Alexandrovici, dar mai propuse încă și alte măsuri în același spirit, duse însă la extrem. Aceste măsuri exagerate față de teza inițială a lui Alexei Alexandrovici au fost adoptate și abia atunci s-a demascat tactica lui Stremov. Măsurile împinse la extrem se dovedirea dintr-o dată atât de absurde, încât și oamenii de stat, și opinia publică, și doamnele din societate, și ziarele le condamnară, iar indignarea stârnită împotriva acestor măsuri se revărsă și asupra lui Alexei Alexandrovici, părintele lor. Între timp, Stremov se deduse la o parte, prefăcându-se că nu făcuse altceva decât să urmeze orbește planului Karenin, și că acum, când se văzuce ieșise, el însuși era surprins și revoltat. Aceste împrejurări subminară moralul lui Alexei Alexandrovici. Totuși, cu toată starea proastă a sănătății sale și cu toate neplăcerile lui familiale, Karenin nu se dedubă tot. O sciziune se produse în comisie. O parte din membrii, în frunte cu Stremov, își justificau greșala prin faptul că s-ar fi încrezut în comisia de revizuire condusă de Alexei Alexandrovici, care prezentase raportul. Ei susținau că raportul comisiei era plin de absurdități, numai hârtie stricată degeaba. Karenin, împreună cu un grup de oameni care vedeau primejdea unei astfel de atitudini revoluționare față de acte, continuau să susțină datele prezentate de Comisia de Revizuire. Datorită acestei situații, atât în cercurile înalte, cât și în societate chiar, vederile se încurcară. Deși toată lumea se interesa de această problemă, nu mai putea să înțeleagă nimeni dacă străinii de neam o duceau într-adevăr prost și se prăpădeau, sau dacă, din potrivă, erau într-o stare înfloritoare. Din pricina aceasta, cât și a disprețului căzut asupra lui provocat de necredința soției sale, situația lui Alexei Alexandrovici ajunsese foarte șubredă. În această împrejurare, nin luă o hotărâre mare. Spre surprinderea comisiei, el anunță că va cere încuvințarea să se ducă personal la fața locului Spre a cerceta chestiunea Apoi, primind aprobarea, Alexei Alexandrovici plecă spre acele gubernii îndepărtate Plecarea lui Karenin stârni mare vâlvă Cu atât mai mult cu cât restituise în mod oficial Chiar înainte de plecare, cheltuielile de deplasare și alocarea pentru 12 cai Cred că e o faptă foarte nobilă Comenta acest lucru beții cu prințesa mea Hăcăia. De ce să se dea bani pentru cai de poștă, când toată lumea știe că acum sunt pretutind de căi ferate? Dar prințesa mea nu era de aceeași părere. Ba chiar o enervă reflexia prințesei tverskaya. Îți vine ușor să vorbești când dai nu știu câte milioane, zise ea. Dar eu sunt foarte bucuroasă când se duce bărbatul meu vara în inspecții. E plăcut și sănătos pentru el să călătorească, și îmi dă și mie bani cu care să-mi țin trăsura și vizitiul. În drumul său spre guberniile îndepărtate, Alexei Alexandrovici se opri pentru trei zile la Moscova. A doua zi după sosire, Karenin se duse în vizită la generalul guvernator. La o răspântie, lângă ulicioarea Gazetnaia, unde se înghesuiau totdeauna trăsurile mari și birjele, Alexei Alexandrovici își auzi deodată numele strigat de un glas atât de puternic și de vesel, încât nu putut să nu întoarcă privirea. Vesel, tânăr, strălucitor, purtând un palton scurt la modă, cu o pălărie cu marginile înguste, de asemenea la modă, înclinată ușor pe o ureche și cu fața luminată de un zâmbet care îi descoperea din țial între buzele roșii, Stepan Arcadici stătea la marginea trotuarului și îl striga cu atâta stăruință că fu nevoit să se oprească. Oblonski ținea o mână pe marginea ferestrei unui cupeu care se oprise în colț, în care se un cap de femeie cu o pălărie de catifea și două căpșoare de copii, iar cu cealaltă mână făcea semne cumnatului său. Doamna zâmbi cu un surâs bun și dedu ea din mână. Era doli dolii cu copiii. Karenin nu vrea să vadă pe nimeni la Moscova și cu atât mai puțin pe fratele soției sale. Ridică pălăria și vrut să-și urmeze drumul. Dar Stepan Arcadici făcuse semn vizitiului să stea și alergă spre Karenin prin zăpadă. Cum se poate să nu mă anunți? Ai venit de mult? Am fost ieri la Diuso. Am văzut pe tablă care dar nici nu mi-a trecut prin minte că ești tu." zise Stepan Arcadici, băgându-și capul pe fereastra cupeului. Altfel aș fi intrat. Ce bine îmi pare că te văd." Adăugă el, lovindu-și picioarele unul de altul ca să scuture zăpada. Cum se poate să nu mă anunți?" repetă el. N-aveam când. Sunt foarte ocupat răspunse rece Alexei Alexandrovici. Vino până la soția mea! Ține așa de mult să te vadă!